INCERTITUDINE Autor Mihaela Maria Frank Nici nu știu, e târziu să pășesc pe cărarea ce duce într-o inimă clopot. E devreme să așez pe fruntea de gânduri cu luna din muguri de lună. E târziu să privesc copaci încărcați de zumzet și dor. E devreme să citesc în nervurile unei frunze infinitul din doi. E târziu să plomodesc zori din pământul rotunjit cu lacrimi de înger. E devreme să prind secundele alungate de brațele Universului. E târziu să redau ochilor din soarea cernută de un vis de mai. E de vreme să ascult trilul rândunelelor întoarse din noapte. E târziu să cer soarelui răsăritul unui copil curcubeu. E de vreme să dansez pe muzica nemărginită a timpului. Nici nu știu, e de vreme sau târziu să găsesc izvoare în pustiu. Lectura Maia Martin